Ну такого собі простого чорного пса, який би вештався за дідом Мішкою, якого за збігом обставин ні мені, ні моїм товаришам не вдалося тоді побачити. Головним чином, задля цього я й долав тепер останню з належних чотирьох тисяч кілометрів. У пасажирському салоні з'явилася стюардеса і чомусь надиво-весело попросила пристебнути ремені безпеки. Салон почав хилитися на один бік. Літак ішов на віраж. У рингу, як виявилося, практично не змінився. Я діяв за планом. Щоб не гаяти часу, Відразу знайшов книжковий магазин і купив карту району з автомобільними шляхами, оскільки навіть приблизно зараз не знав, в якому боці Гачелівка. Вказувалися найменші населені пункти. Гачелівки не було ніде. Я кілька разів переглянув карту і переконався в цьому. Напевно, вона вже не існувала навіть на папері. А от Полхов, про який казав Анохін, знайшовся? Працюючи в будзагоні, я ніколи не чув про це село. Мабуть, воно розкинулося недалеко від Гачилівки, принаймні там губився останній слід мішки шамана. І я вирішив почати саме звідти. Тому, перекусивши в якійсь досить брудній їдальні, я дочекався нарешті автобуса. На такому ж брудному автовокзалі і за годину жахливої їзди прибув до Полхова. Полхов виявився звичайним для тих місць селом з дерев'яними, далеко розкиданими одна від одної хатами, широкими вулицями, якщо їх взагалі можна було так назвати, та кричущим безлюддям. Я брів селом, озираючись на високі паркани і гадав, звідки б розпочати свої пошухи. Село – Простягалося далеко, а в кінці за хатами та полем височив ліс. Якщо гачелівка десь поблизу, то, скоріш за все, у тому боці. До того кінця села я й вирішив дістатися, розраховуючи, що дорогою знайдеться хтось, з ким я міг би зав'язати розмову і про щось довідатися. Кілька разів зустрічав жінок, які підозріло зіркали на мене, безпомильно розпізнаючи в мені приїжджого. Тут мешкали прості люди, думки яких, як правило, написані на обличчях. Тому я все більше сумнівався, що знайду когось відвертого. Та я помилявся, навіть не підозрюючи про несподіванку, що чекала на мене. Хати траплялися дедалі річчя, а біля вузенького каламутного потічка з'явилася велика дерев'яна споруда. За кількістю розкиданих поруч з нею обрізків дощок вгадувалася пилорама. А те, що мені довелося почути за кілька хвилин, подігало наче грім серед ясного неба і викликало в мене напад божевільних радощів. Зенько, курча мать, скільки я просив не розкидати по рейках ото дрантя, бо хоча б прибирати, горлав хтось за перекушеними розчиненими ворітьми, нашою рідною. Я ж тебе як людину просив. Ох, дограйтеся, хлопці, дограйтеся, що хтось капітально потравмується. Першою миті я остовпів. А далі мало не побіг у розчинені ворота, наче боявся, що той, хто щойно так голосно сварився, міг кудись зникнути. Там стояло четверо чоловіків. На мене, що так зненацька, заскочив досередини, всі раптово озирнулися, а той, хто щойно горлав, напевно, старший, не дуже привітно кинув мені з жахливим українським акцентом. А тебе чого?» «Чиво, чиво?» – передражнив я. «Почув несподівано, що свої, та й прибіг. Хлопці, ви звідки тут узялися?» «Ми то знаємо звідки, а ось ти звідки такий». «Та я щойно приїхав, переводячи подих, я присів на купу дощу. З Франківщини я. До речі, звати Юрієм. А ви що, працюєте тут?» «Та ж бачиш, не гуляємо» відповів той самий невисокий вусатий чоловік середніх років. Виявилося, що всі вони зі Львівщини, і вже другий рік працюють тут за контрактом, вахтовим методом. Вусатого звали Петром, і він справді був у них за головного. «Ну, мужики, мені вас сам Бог послав», – від душі сказав я. «Розумієте, я також працював тут 15 років тому, і тепер приїхав розшукати одну людину». І уявіть собі, нікого тут не знаю, навіть не уявляю, з чого починати. Хлопці, ви хоч дозволите у вас сумку лишити і переночувати? Гадаю, що буду тут кілька днів. Ну, самі знаєте, зі своїми воно якось спокійніше. Та ради Бога, сказав вусати, який на той момент уже трохи зм'як. Інші мовчки виказали згоду. Але май на увазі, – попередив Петро, – роботи в нас немає. Ми, як-то кажуть, тут усі при своїх інтересах, отож, зразу попереджаю, мусиш розуміти. Та здалась мені ваша робота, – відповів я. – У мене і своєї вистачає. Мені б тільки куток на ніч. Та може що порадити? Ви ж кажете, другий рік тут? «А кого ти шукаєш?» – запитав молодший, чорнявий, як виявилося, той самий Зенек. «Може, ми знаємо?» «Та, може, і знаєте», – сказав я. «Був тут у селі такий старший уже чоловік, Мішка, на прізвисько Шаман. Мішка Шаман. Не чули?» Я з надією подивився на них. Вони майже одночасно знизили плечима. «А що він тут робить? Як його прізвище?» «Не знаю», – сказав я. «Мішка шама носить і все». Як я міг, я описав його зовнішність, додавши при цьому, що знаю, ніби він уже помер. «Тю, то кого ж ти шукатимеш?» – здивувався Петро. «Того, хто може про нього розповісти. Розумієте, ще тоді в мене були з ним деякі справи, і тепер мені конче потрібно дещо про нього дізнатися». «Ха!» «Ну, просто детектив», – зауважив Петро. «Не знаю, що тобі порадити. Розпитаєш у селі. А давно він помер?» «Близько півроку», – сказав я. «Не чули, тут ніби пожежа якась сталася. корівних чи свинарник згорів. Казали, начебто він там і загинув». «А, було, було», – погодилися хлопці. «Пам'ятаєте?» Ну, восени, казали щось таке. Це на іншому кінці села. А ти знаєш, і справді казали, ніби там хтось згорів. Ти посить тутички біля хлопців, сказав Петро.